Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu nasta nasta na billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd Ikhwanifiddin, kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kajian kali ini yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai apa yang kita amalkan kita akan membaca hadis yang ke-45 dari kitab Usulul Iman yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali al-Tamimi al-Najdi Rahimahullahu ta'ala Hadis yang ke-45 ini Topik pembahasannya adalah Bahawa tidak boleh dipastikan bagi seorang pun bahawa dia akan masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan dalil berkata al-muallifu rahimahullahu taala wa fi sahihi muslimin anna aisha radhiyallahu anha qalat du'i ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabin min al-ansar Dan di dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil untuk mendatangi salah satu jenazah anak kecil dari kalangan Ansar dipanggil untuk melayat jenazah anak kecil dari kalangan Ansar <tuh> Fakultu maka aku berkata kata Aisyah, Tu bahlahu sungguh bahagia atau kebahagiaan untuknya. Usfurun min al jannah burung dari burung-burung surga. Lamia amal su'an walam yudriku ia tidak pernah berbuat dosa dan tidak menjumpai dosa tidak ternodai oleh dosa. Fa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awa ghairu dhalika ya Aisyatu. Atau justru selain itu wahai Aisyah. Innallaha khalaqa lil jannati ahlan. Sesungguhnya Allah menciptakan untuk surga penduduknya. Khalaqahum laha Wahum fi aslabi abaihim. Allah menciptakan mereka untuk menjadi penduduk surga, sementara mereka masih berada dalam sulbi ayah-ayah mereka. Wa khalaqalinnari ahlan dan Allah menciptakan untuk neraka penghuninya, penduduknya. Khalqahum laha wahum fi aslabi abaihim. Allah menciptakan mereka untuk menjadi penduduk neraka. Sementara mereka masih berada dalam sulbi ayah-ayah mereka. Ikhwanifidin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan fadilatul syaikh al-allamah salih al fauzan, Hafidhahullahu ta'ala. Fi hadhal hadithi annahu la yushadu li ahadin bi annahu... Min ahliil jannahi illa bidalilin. Di dalam hadis ini terdapat keterangan, terdapat penjelasan bahwasanya tidak dipersaksikan bagi siapapun bahwa dia tergolong dari ahlul jannah, termasuk dari penduduk surga kecuali berdasarkan dalil. Demikian pula tidak dipersaksikan bagi siapapun bahwa dia termasuk dari penghuni neraka kecuali berdasarkan dalil. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis ini telah mengatakan "Tuba usfurun min asafiril jannah." Padahal ini adalah anak kecil yang meninggal tapi beliau radhiyallahu anha mengatakan "Tuba lahu usfur min asafiril jannah". Wahiyya kata syekh, "Bidzalika shahidat lahu bidukhulil jannah". Beliau dengan sebab itu mempersaksikan untuk si anak bahwa dia pasti masuk surga. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari Persaksian tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari persaksian tersebut. Adapun masalah anak-anak kecil Muslimin dan dimana nanti tempat kembali mereka di akhirat, maka kita katakan. Inna أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِينَ تَبَعُلْ لِأَبَائِهِمْ فِي الْجَنَّةِ Bahawasanya, anak-anak kecil mu'minin akan mengikuti ayah-ayah mereka di jannah. Adapun anak-anak kecil orang-orang kafir, maka disinilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia termasuk dari penghuni neraka. Mengikuti ayah-ayah mereka. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa dia termasuk dari ahlul jannah. Karena tidak pernah beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga mereka tergolong ahlu al-jannah. Tergolong penduduk surga. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya akan diutus kepada mereka rasul di hari kiamat untuk mendakwahi mereka. Barang siapa yang beriman ia akan masuk jannah masuk surga, namun yang kafir dia akan masuk neraka. Namun yang benar kata Syekh wa at-tawaqqufu fi hadzal amri. Tawaqquf Diam Tidak mengambil sikap ini dan tidak mengambil sikap itu No comment Wahuwa amrun mawkulun ilallahi jalla wa'ala Ini adalah urusan Yang diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fahuwa a'lamu bihim wa bi masirihim Allah yang lebih tahu tentang mereka dan kemana tempat kembali mereka? Wa amma nahu fayantihi ilmunah inda dalikah. Adapun kita ilmu kita hanya berhenti sampai di sini. Intinya ekuan dividen kaum Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa tidak boleh bagi kita untuk memastikan seseorang pasti masuk surga atau neraka kecuali yang memang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Orang-orang yang telah disebutkan min ahli jannah. Namun tentunya kalau orang kafir yang sudah jelas-jelas mati di atas kekafirannya, maka itu berdasarkan nafs dari Quran dan sunnah. Taib, kita akan beranjak pada hadis yang ke-46. Hadis ke-46 ini topiknya adalah bahwa segala sesuatu ditetapkan berdasarkan takdirnya. Kata Imamul Mujaddid, mujadid rahimahullahu ta'ala wa'anibni Umar radiyallahu anhuma kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kullu shay'in biqadarin Hatta al-adis wal-kais Dari Ibn Umar radiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Segala sesuatu terjadi sesuai dengan takdirnya. Bahkan pun kelemahan, kemalasan dan kesungguhan. Rawahu muslimun diruatkan oleh imam muslim, rahimahullah. Kata Syekh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala menjelaskan. وقوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر فيه اثبات القدر. Kalimat ini "kullu shayin bi segala sesuatu terjadi sesuai dengan takdirnya. Di sini terdapat penetapan tentang al qadar tentang takdir. Hatta laajiz wal kays bahkan pun kelemahan, kemalasan dan kesungguhan seseorang. Fal ajzu minal insan. Kelemahan itu tentunya dari manusia. Orang malas tidak punya semangat. Wa kaunuhu yatrukul amala takasulan. Dia meninggalkan amalan karena sebab kemalasannya. Fah muqaddarun alayh. Dan itu pun ditakdirkan untuknya. Qala ta'ala 'anil munafiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-munafiqin karihallahum bi'aasahum fa sabbathhum wa qilaq'udu ma'al qa'idin Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka untuk pergi berjihad fi sabilillah Allah tidak menyukai keberangkatan mereka فثبطهم maka Allah Subhanahu wa taala lemahkan keinginan mereka wa qil laq'udu dan dikatakan tinggallah bersama orang-orang yang tinggal wal adapun makna al kaysu wan nashatu wal azmu wal salih kesungguhan tekad yang kuat keteguhan untuk melakukan dan mengerjakan amal saleh yang kedua-duanya Kelemahan dan kesungguhan itu kemalasan Serta kesungguhan dan keseriusan Dua-duanya telah tertulis dalam Allauhul Mahfud Dan keduanya telah ditakdirkan bagi manusia Di mana si fulan ini Telah tertulis sebagai orang yang Pemalas Yang ini sebagai orang yang semangat Ini orang yang punya Keteguhan dalam beramal. Maka sini menunjukkan bahwasannya. Kemalasan dan kesungguhan itu. Dari perbuatan hamba. Dari perbuatan hamba. Namun keduanya telah tertulis. Dalam catatan Allahul Mahfud. Telah ditakdirkan bagi. Hamba. Yang takdirnya itu tertulis dalam catatan Allahul Mahfud. Al-Mahfud Namun tentunya Barakallahu Fikum Sebagaimana yang sudah sering kita terangkan Tidak dibolehkan sedikit pun Untuk kemudian kita bermalas-malasan dalam beramal Tidak mau berusaha Tidak mau berjuang Pasrah begitu saja Bahkan bosan dan tidak punya keinginan sama sekali dengan alasan segala sesuatu telah ditakdirkan maka sungguh Nabi saw tidak memberikan bimbingan demikian justru yang dibimbing yang dibimbingkan Nabi saw adalah emalufakulun mu yasrarulima khudi qala beramalkah dia beramal Tugas kita hanyalah mendengarkan nasihat, amalkan nasihat. Itu saja. Dan tentunya didakwahkan pula demikian. Tayib ikhwah kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Kita beranjak pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-47. Hadis ke-47 ini topiknya tentang تفسير فيرما الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها كتل إمام المجدد رحمه الله تعالى وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها bahawahu Abdul Razak huwa Ibn Jarir wa qad ruwiya ma'na dhalika an Ibn, ibn Abbas radhiyallahu anhuma wal Hasan wa Abi Abdurrahman As-Sulami wa Sa'id bin Jubair wa Muqatil radhiyallahu ta'ala anhum Warahimahum rahimahum Dari Qatadah radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala tanazzalul mala'ikah para malaikat turun waruh fiha dan arruh alamin jibril pada malam itu bi idzni rabbihim dengan izin dari Rabb mereka minkulli amrin untuk mengatur segala urusan kata beliau yuqda fiha ma yakunu fis sanati la mithliha ditetapkan padanya pada malam lailatul qadar apa yang akan terjadi dalam setahun? Diriwayatkan Abdul Razak dan Ibnu Jarir, rahimahumallah. Dan diriwayatkan makna tersebut pula dari Abu Abbas, radhiyallahu anhu Ma Al Hasanul Basri, Abu Abdurrahman As Sulami, Said bin Jubair, rahimahumallah, rahimahumallah, wa Mukatil, rahimahullahu taala. Kata Syekh Fauzan, hafizahullah. Kaulah Taala menzalul malaikat dan ruh di dalamnya dengan izin Rabbnya dari segala urusan. Ini yang dinamakan dengan takdir hauli. Takdir tahunan. Sebab takdir umri di dalam rahim telah berlalu bersama kita penjelasan tentang takdir yang dinamakan at-takdirul umuri dalam perut ibu yang berkaitan dengan setiap janin pada masing-masing janin yang sudah kita terangkan pada kajian yang lalu bahwasanya ketika telah genap 120 hari Empat bulan datanglah malaikat meniupkan ruh. Dan menuliskan catatan takdirnya. Dan pada riwayat muslim disebutkan pula bahawa malaikat masuk ke dalam nutfah. Ketika hari ke-40 atau hari ke-45. Namun kata syaykh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sepertinya sebagaimana penjelasan sebagian ulama kata beliau. Sepertinya itu terjadi pada sebagian janin sebagai bentuk penjamakan penggabungan pengkompromian dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Kata <ciriid> beliau Syekh Al Fauzan hafizhahullah taala wa hawli. hauli adapun takdir hawli. takdir tahunan huwa ma yahsulu fi lailatul qadar yang terjadi pada malam Lailatul Qadar wahia min layali ramadhan. yaitu di malam-malam bulan ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fihai yufraku kullu amrin hakim. Dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Waqala subhanahu wa ta'ala dan Allah juga mengatakan, Inna anzalnahu fi leilatil qadar." وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ فَالنَزَّلُ الْمَلَاِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمَرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجَرِ Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan في ليلة Taukah engkau apa itu malam kemuliaan? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu para malaikat turun dan ruh Al Jibril mereka turun dengan izin Allah Subhanahu wa untuk mengatur segala urusan. Salamun, penuh keselamatan sampai terbit fajar Inilah malam kemuliaan Lailatul Qadar yang ditakdirkan padanya apa yang terjadi dalam setahun Siapa yang lahir, siapa yang mati, tanah yang subur di mana, yang kering di mana Siapa yang akan kaya tahun ini? Yang akan miskin tahun ini? Jatuh miskin dan dan dan yang lainnya. Dan takdir ini, takdir al-hauli ini, diambil dari al-qadar as-sabiq, dari catatan takdir yang terdahulu, yang tertulis dalam catatan Allahul mahfud. Dan at-takdirul hauli takdir tahunan ini. Masuk dalam kategori-kategori At-takdirul khas. Takdir khusus yang diambil, disarikan, Dimukilkan dari At-takdirul amah. Takdirul amah. Yang ada dalam catatan Allah al-Mahfub. Ucapan beliau Yukdha fiha ma yakunu fissanati ila mithliha. Diputuskan padanya ditetapkan padanya apa yang terjadi dalam setahun ayah kata Syekh Al-Fawzan yuqaddaru fiha ma yakunu fissanah ditakdirkan di malam itu apa yang akan terjadi dalam setahun itu ma'khudun minat takdiri al-aam al-mudawan fil lawihil mahfuz. diambil dari takdir umum yang tertulis dalam al-lawuh Al-Mahfuz. Naam. Ayuhai ikhwah kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan beranjak pada hadis yang ke-48. Hadis ke-48 ini akan menjelaskan tentang sifat Lauh al, al mahfud Bagaimana sifatnya ciri-ciri dari Al-Lauhul al Mahfuz. كتال إمام المجدد رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء من يافوت حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأً الرحمن ayat 29 رواه عبد الرزاق وابن المنذر والتضراني والحاكم رحمهم الله dari Ibn Abbas radhiyallahu anhumma Beliau berkata Sesungguhnya Allah menciptakan Lauh al-mahfud Lauh mafud Allah menciptakan lauhul al-mahfud Dari mutiara putih Dua sampulnya Dari permata merah Penanya adalah cahaya Dan tulisannya adalah cahaya Lebarnya Lebar catatan itu Kitab Lawul Mahfud Jaraknya antara langit dan bumi Allah melihat padanya Setiap hari 306 kali pandangan 360 pandangan Pada setiap pandangan Allah menciptakan, memberi riski, menghidupkan, mematikan. Menjadikan seseorang mulia. Ada yang menjadi terhina, rendah. Dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dan inilah makna dari firman Allah Ta'ala. Kullayawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Diriwayatkan Abdul Razak, Ibnul Mundir, At-Tabarani wal hakim rahimahumullah. Lamun barakallahu fikum hadis ini adalah hadis yang dhaif yang lemah sebagaimana disebutkan dalam dhaiful jami nomor 1608. Maka kita langsung beranjak pada hadis yang ke-49. Hadis ini tidak kita bahas. Hadis ke-49 kata Al-Imamul Mujaddid rahimahullah وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوسني واجتهت لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بنيا إنك لن تجد طعم الإيماني ولن تبلغ حقيقه العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا ابتاه وكيف لي ان اعلم ما خير القدر وشرره قال تعلم ان ما اخطؤك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك يا بني Inni Saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Awal yang Allah al-Qalam, Dia berkata, 'Aku tulis', maka terjadi pada saat itu apa yang ada di dunia Ya anakku, jika engkau tidak berbuat baik, maka engkau akan Dari Al-Walid bin Ubadah, beliau berkata, "Aku masuk menemui ayahku." Ubaidah bin Samit di saat beliau sedang sakit aku menduga beliau akan meninggal maka aku berkata wahai ayahanda berilah aku wasiat dan bersungguh-sungguhlah untuk memberi ku wasiat maka beliau Ubaidah bin Samit berkata dudukkanlah aku maka katakanlah mereka mendudukkan beliau beliau berkata wahai anakku engkau tidak akan mendapati manisnya iman dan engkau tidak akan bisa menggapai hakikat ilmu tentang Allah tabaraka wa taala sampai engkau beriman mengimani takdir baik dan buruknya aku berkata wahai ayahanda Bagaimana aku mengetahui baik dan buruknya takdir? Beliau berkata, engkau mengetahui, engkau meyakini, bahwasanya apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin menimpamu. Akan meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu dan bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput dan meleset darimu wahai anakku sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awal mula yang Allah ciptakan adalah al-qalam pena lalu Allah berkata kepada si pena tulislah maka terjadilah Mulai saat itu, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wahai anakku, apabila engkau mati, dan engkau tidak berada di atas prinsip ini, di atas akidah ini, engkau akan masuk neraka. Tidak berada di atas keimanan tersebut. Engkau akan masuk neraka, diriwayatkan Al-Imamu Ahmad Rahimahullah. Kata Syekh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala menerangkan, hadis, الْحَدِثُ أيضًا فِي مَوْضُوِ الْإِمَنْ بِالْقَضَاءُ وَالْقَدَرِ Hadis ini juga topiknya tentang iman kepada qada' dan al-qadar. dan bahwasanya mengimani keduanya adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Beriman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman yang enam yang wajib diyakini. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya Al-Walid bin Ubadah ibn al-Samit Masuk menemui ayah beliau Ubadah ibn Samid Radiyallahu ta'ala'an Beliau saat itu sedang berada dalam Penghujung kehidupannya Sakit yang sudah Sangat kemungkinan tampak Beliau akan meninggal Maka tatkala Al-Walid bin Ubadah tahu bahwasannya ad, ayahnya sedang dalam kondisi seperti ini. Sudah sangat dekat dengan kematian. Maka beliau meminta agar, di, agar diberi wasiat dari orang yang hendak meninggal. Karena memang disunnahkan untuk memberi wasiat. Seorang ayah memberi wasiat kepada anak-anaknya sebelum matinya demikian pula kepada kerabat-kerabatnya memberi wasiat agar bertakwa kepada Allah bertamasuk dengan agama berpegang teguh dengan agama Allah sepeninggal si ayah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah 132 Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub Ya bunayya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya Demikian pula Yaqub wahai anakku sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Demikian pula agar si ayah merasa tenang atas akidah anak-anaknya sepeninggalnya ketika beliau telah mewasiati mereka, memberi pesan berharga kepada mereka. Dan ini termasuk nasihat dan kesempurnaan rasa sayang dan rasa cinta. Semestinya ini yang lebih diutamakan ketika ia memberi nasihat. Dan wasiat kepada mereka Kalau ini dilakukan Di saat meninggal Tetap harus diupayakan Di saat hampir meninggal Lalu bagaimana kata syekh Fa kaifa bihalil hayati Wasiha Lalu bagaimana Di saat kondisi masih hidup Masih sehat segar bugar oleh karena itu maka sepantasnya bagi seorang ayah memiliki perhatian penjagaan terhadap anak-anaknya. Menjaga akidah mereka, menjaga agama mereka, mengajari mereka kebaikan. Demikian pula memberikan motivasi, bimbingan agar meninggalkan keburukan-keburukan serta berbagai wasilah-wasilah perangkat-perangkat kemaksiatan agar juga ditinggalkan agar benar-benar anak itu tumbuh kembang nan dalam dengan pertumbuhan yang baik, salihah. Tumbuh berkembang menjadi anak yang saleh dan salihah. Di dalam hadis ini juga barakallahu fikum disebutkan bahwasanya Al Walid bin Ubadah beliau meminta dari ayahnya untuk memberinya wasiat. Meminta kepada ayahnya agar memberinya wasiat. Dan ini menunjukkan kepada kita menggambarkan kepada kita bagaimana kesungguhan dan semangat para salaf terhadap kebaikan dan saling memberi nasihat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, <clears throat> wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabar. Artinya kalian saling memberi wasiat dengan kebenaran, dan saling memberi wasiat dengan kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam, ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Masih tersisa penjelasan dari hadis yang ke-49. InsyaAllah kita baca pada, Pertemuan berikutnya semoga Allah mudahkan dan sekali lagi terus kita berupaya. Kita terus berusaha, berupaya, berjuang dengan penuh kesungguhan, beramal, semangat, gigih, tidak pantang menyerah, tidak tidak mudah berputus asa yang semoga Segala kemudahan-kemudahan dalam beramal Salah itu adalah bagian dari tanda Wa Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita tergolong Dari ahlul jannah dan semoga demikian Senantiasa berdoa Memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Jazakumullahu khairan wabarakallahu fikum Subhanakallahum Wabihamdika syadu an la ilaha Illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh